Al-Qadr Qadr gecəsi surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə İnna anzalnahu fi laylatil-Qadr wama adraka ma laylatul-Qadr Həqiqətən biz Qur'anı Qədr gecəsində nazil etdik. Sən hardan biləsən ki, qədir gecəsi nədir? Leylətül qədri xayrun min əlfi şəhər. Qədir gecəsi min aydan xeyirlidir. Tənəzzəlül mələikət və rruhu fiyhə bi izni rabbihim min kulli əmr. O gecə, Rəbbinin izni ilə mələklər və ruh hər işə görə yerə inirlər. Fəcr. O gecə, süb açılana dək əminamanlıq olur.